Benvinguts i bentornats a un podcast de Lectura Esponja. Avui vull parlar sobre, sobre la, la Fira liter, Literal de Barcelona. A, a continuació, els portarem a una VoxTuber que ha anat a aquesta fira i que ens, explica, en, ens explicarà la seva experiència i la seva esperimica sobre de què va això. Mantestant dir que, dic que a, aquesta fi li, literal es fan a 21 i 23 de maig de 2022 a, a, a Faure i, i Quas a Barcelona. El web es diu literalbcnp.com i bueno, aquí al davant tinguen la pàgina web, moltes coses molt interessants. Però fent una, un resum, i que a aquest vídeo sobre això, és una fira de idees i, i llibres radicals. Quines editorials n'hi han en aquesta fira? T'esperes si hi ha ja un altre vídeo, molts vídeos, que són la fira de Literal TV. Després hi ha proclamació que hi ha a la fira, l'actualitat, notícies relacionades amb aquesta fira. Podeu entrar, podeu mirar a la pàgina literal literalbcn.com. I a continuació us deixo amb aquesta bocdue que ens explicarà a com funciona i la seva experiència. El pots que ens avui. Hola Jordi, aquí la Misha, del canal Paraula de Misha. Avui, 21 de maig, he anat a la Fira Literal, que se celebra a la Fabra i Coats de Sant Andreu, a Barcelona. Es defineixen com una fira de i llibres radicals, perquè els agrada molt fomentar el pensament crític. De fet, és una fira que jo, des de que la vaig descobrir, intento anar a totes les edicions, perquè a més a més venen moltes editorials independents i a més d'arreu de, del territori de la península. Així que jo us la recomano molt. Això sí, avui feia molta calor, feia un salt de justícia com que totes les paradetes estan a l'aire lliure, sé sí que hi havia algunes activitats a l'interior, no? algunes presentacions salades, però la majoria era a l'exterior i, uf, he hagut de marxar abans del que, que m'hauria agradat perquè si no hauria patit una insolació. Però, en fi, jo us recomano que si no és a l'edició d'enguany, l'any vinent no us ho perdeu. Us donaré la informació més concreta del que, de, del que fan que està fira que, que hi trobarem. Nos trobarem al mercat del llibre que és el recintre de la Fabra i quaix es convertirà en la, en la ciutat dels llibres radicals. Les idees radicals aniran acompanyades d'alguns dels seus millors recipients el llibres, i de les persones i els col·lectius que estan darrere d'aquesta exposició d'idees. El contacte entre lectors i editors, que sense intermediaris ho podran parlar cara a cara i abordar dubtes. Recollir opinions i conèixer les persones que treballen darrere de cada projecte editorial serà una de les millors experiències de les quals es podran gaudir de la Fira Literal. També ja eh, ens trobarem al Festival Literari. Grans converses que abordaran els, els temes més candents del moment amb la participació de les autores i autors més destacats en les diferents matèries. Llibres en, en diàleg a través de la conversa amb els seus autors. Dabats entre els protagonistes dels convictes socials i de les millors analistes nacionals i internacionals. Comences sobre ec economia social i solidària, presentacions de llibres en forma d'entrevista, eh, on la comunitat de, de l'Ital es trobarà amb els autors i autores de les diferents editorials participants. També trobarem un, es eh, un espai de lectura, zona on Gaudir d'una estona de lectura en el públic, a més, es podrà endur llibres en prestes. Biblioteques de Barcelona coordinarà l'espai de lectura on es trobarà una mostra dels llibres que formen part de les col·leccions de la Biblioteca Ignasi Iglesias, que en fa especialitzada en còmic i de la Biblioteca Sinistat i J. Barbero i especialitzada en moviments socials. També trobaré l'escenari artístic, que si la Fira literària vol ser diferent, no estarà acompanyada dels xibarris de fons que ombra els pavellons eh, finals, poesia, música i contacontes. contes es combinaran sobre l'escenari per convidar al públic assistents a descobrir autors, històries i músics de l'ambient cultural de la ciutat i d'arreu dels països catalans. També ens podem provar, menjar i beure cooperatius. Les millors causes sempre han d'anar acompanyades d'allò que ens continuar aguantant el menjar i el beure. A través seu, demostrarem experiències cooperatives artes, artesanes i d'ajuda solidària que ens permeten no defallir a de les actures de, el, els debats i les converses tot el dia. I també trobarem, com a última cosa, l'espai Can Coratge. Literal, habitarà un espai de can, can Coratge per a infants a partir de tres anys, que estarà actiu durant els dies de la fila, a que les famílies que ho necessitin podran deixar el seu fill en un espai segur de lloc i amb unitats acallitades, mentre passeigin per la fila resultant, les, per la fila, realitzant les seves compres. I espero la vostra participació a l'ANCB. Moltes gràcies! Him. Every time a plane flies over me And I live next to the little leopard's screen And I play the shovels with my for on the It's a big sign And others call me now There's not a sign And I create a I come on to try to fight But they found me before I start to climb when we were free and i wonder if you wonder too and i wonder if you wonder about me and i wonder